apilean, plazaratu du uh, txosten bat zeinean, espikatzen duten, posibildo txikak uh, Luralde kolektibitatearen eskutik, errenta universala indarren jartzea. Beraz, guguna idugu jakin, uh, beraz, zer den proposamen hori, nola den gauzagari, eta jakin ere, nolako arremanak dituzten uh, frantzesz gobernamendoarekin, zeren, uh, dakibuneza, hori oztopatu nahi du uh, pariseka, bon, eta horren inguran, beraz, zer den dugun Arra, proposoamene dela rik, behaz, gutienezko egenta bat emezorzi uhteko goitikako jende guztientzat Konferentzia horiek segitu nahiko dituztenak, lotura hachebanan dute ea hachebaien webuneana. Klima kanbiatzen ari da eta laborantzan ondorioak baditu, kanpoko bazkak jadanik apurtzen asiak, zir fiz izeneko harrek jadanik altiak egiten dituzte soruetan, penceetan, eta mastiek hastiek iruzpalau hastia entzina badute. Mendietan ere irortia sendi, iturri zomaita gohtzen eta hartzen zomaita goizago jauzi beharkudute. Bazka eska asagatik, debertamenduko laborantzak amara galegiten du, pak laguntzaren goizago egizibitzia bazken erosteko lagaskiena Kakuetako arroileak jendiari etxirik segituko dute gutien ezeldunen astearte, nahi edute lehenik diakenezer ateratzen den inkesta batzordiaren lanetik, joan den uh, ustailaren oita amikako gertakari lagitik lan da, barak izo eta lanzeko oita amika urteko emaztegazte bat zenduzela, ahri erortze baten ondorioz. Eta joan den igandian, zaldibarko ondarkintegian atxeman diren giza dojende arrastuak Alberto Soroluzerenak dira, ezogir egin uh, zuheri egin adean proben emaitzek bai dute, ondarkintegi alugaratu eta lehertuaren azpian agapatu izan zen otxailian Alberto Osor Luce, iroten hori eta bi urte zituen urtahilean erreteta hartu behar zularik, eta beste biktima beti falta joakin Beltran, ahalik eta lasteren, lasteren atera dezale, dezatela hartu handai, hortik bakatu, do handik hori idatzi du zaldibar argitu plataformak sare sozialetan. Eta bururatzeko ondarrabin, Alarde Fundazioak eta Geizkibel Konpainia parek ideak irailaren ezortzian desfilatziari uko egin diote, aurten pandemian gaitik, baina 2008 bateko Alarde egunerako DEIA Luzatziarekin batera, Geizkibel Konpainiaak, tentxio eta gatazkak ez ditu nahi ditu, elgerizketa sakon baten bidez gai hau seikiago eta jatatuko eta joratuko dugu sortziak eta erditan. Miri eskar, Pantzu Irigarai, sari hartio sortzi terdietan behiz ginen zira. Sortziak zazpi minutuz pasaturik, Eta erriugatzen ezestatzea, erriugatzen pusatzearen ezestatzea hobekiean. E, Aipatzen dugu goizuntan, Sehaskako lendakaria peio Jura Juria gurekin dugu, Egunan peio? Egunon. No. Bon, Enxatu zirezte, berri zantolatzera, baina zen? Bai e, hori da, e. maiazatik e, johartea e, hitu gira lanetaran, Sehaskako eta bezki erriugatzeko komisioak hitu gira. Irten bineak sekatzen, haitu gira biltzen bai erikoetxarekin, bai soprazitorekin, bai osasunajentziarekin. Entzatu gira eta baginuen gogoan dola guti arte riurratxa txipi bat anturatzea, bors mila pertsunako mugetan egin entzena. Bainan azken bilkuen ondorioz, agertu da la ere goera sanitarioa ez dela ubetzen, alde antziz ere ipar baitugula baitu gula, kasu berriak eldu dizenak eta ezentzentzuskoa uriburu mm. sizitza eta erabakia tolu UF estatua. Mm. Eskolegi guziko ikastoraren bestak ere ez eztatzen dira euskalegi mailan hartu duzen erabakia da. Bai, itugira hor ere lusa zimo itatzen. Esperu izandugu eh mailatza ekainan ginedarik espero ginuan egoera hobetuko zela baino da ikusi dugu ego eskolegian itaro euskalerren baino ondo da pandemia eta balintzak ez dira bete. Eraz biziki min egiten dugu, baina behartu agira gure beste busiak ez ez da zelatu dazken unta dago. Horain, hmm. uh, pusatzerik ez, alternatibarik ez? Horain uh, hmm. espero dugu ondoko urtean, mm -hmm. guk ondoko erri horatzen mahiatzen dugu, biziki fit eitoreko da mahiatzen. Hori e, hasi behar dugu prestatzen. Iak e, ingabe, ian uh, lehenko bezalako erri horatzen dugu mahiatzen dugu badakiu, arrisko ah, dela ere mugabatzu aitea mahiatzean, beraz ah, horriburuz adete behar dugu, bina eta ugoian ah, erri urratxik ez, eta gian bina eta batean ah, bai berriro beturik dira.: Se askak badu dependentzia ekonomiko bat, eh, erri urratxekin. Hori eh, nola, nola islatzen da, zer hor, hor dezkatzen du hor galtzen denak? Uh, erri urratxak uh, laguntzen ditu eraikuntzak. Hortarako pentsatuazen zen urratx eta hortarako baliatzen dugu erri uh, dirua. Uh, <coughs> bai, uh, proiektu berriak gultzatzeko, baina ere ditugun zorra kestaltzeko. Erri diruarekin uh, ordaintzen ditugu uh, ikastolan denabaten uh, alokailuak, baita ere eraikuntzen dugu sortu gintuen maile batzu, horren bidez ordaintzen ditugunak eta gehinera gure obratipigusiak urtero ikasleko puluak emendatzen zelizkigu ikastoletan eta beti bat dira aldzeko bat edo komponketa bat uh, sortu behar den ahudan usaiaz uh, egi diruarekin uh, antuatzen ditugu horiak haurten uh, gabel gimerko dugu Hala zer dira pusatuak dira edo beste diru sartze batzu bat zuhusek atuko ditu Hor jaz dugu autorik ez ditugu uh, alokairuak, maileguak eta sartzeko, uh, beharrezkoak egin dituan uh -huh. kompoketak egin ditugu Hor, ezin dugu, dugu proiektu horiek gibelatuguk, uh, made uski. Hor, gira ditugu nerxerbekin eta xiko dugu nola kompensatu hori, bilduko gira ere podere publikoekin, kusteko ze laguntza lortzenan dugun. Azmin mm. urratzeko da ere, egi urratzaen uh, galtzea kalte ondibaduari bada ase badugula ere arazo bat hori baino ondiago dena, da ikastroetan, beretan ikastola guziak antuatzen dituzten uh, ikitaldi, festa, talosalmenta guziak, martxotik uh, gaur arte, eta sigo ere urribuka uh, erarte bederen, denak ez ez zatu mm -hmm. Eta ikastoletan, uh, besta komisioak antuatzen dituen uh, ikitaldi guzi horiek, burasoak antuatzen uh, dituzten salmentak, muskisapelketak eta guzti, horiek ikastolen uh, ibimoldearen uh, eren bat, hor, eskatzen dute horrek ontuetan. Eta hor, sekolako uh, galtza izan dugu... Bai, xe askan injeratzen da bai kasteroletan ere, beste tipikusi orian estatu zaketik. Le horrek dudan esartzen du finantazio molde hori epe luzean, bergo da, bergo da beste modelo bat hasmatu, modelo ekonomiko bat hasmatu xe askarentzat. E Guk espero dugu ala ere pandemia uste da izan dela eta ion dela eta berriz normaltasunat biztan koiela. Bursoan uh, inpikazioa beti behar izan dugu xexkan uh, ekitaliak uh, antroatzeko. Hori dugu diru itri bat baita ere komunikazio itzri bat, baita ere uh, talde osatze, uh, talde ossatztzeaentza ikasoetan bertan biziki irantziuaarik gu ikaso etako bestak beharrezkort ditugu uh, bai ala bai eta espero dugu hori ondo urtetan konponuko dela. Horba dugu urte belze pasatzeko eta egiaeran dirua ilan uh, Ode, publikoen gandik ez primatuko laguntzari gortzen uh, zaitasunetan izanen gira, baina no, etorkizunari begira, uh, obekuntzak izanen diela, eskero dugu. Mm -hmm. eh, Mezu politikoago bat edo artean ere plazar duzu, atzoko age jaldian, hori da, bo, imertxio sistemaren uh, zalantzanez ahtzea, mementu enten, uh, frantzese estatuan, ikusi dugu hiriburuko eskolako aferarekin, oz ukatu baitzaiea murgiltze eredua ama eskolan. Hor, Seaskak ere ikusten du eh, arrisku bat alta ez diztezuek zuzen kiunkiak hor, ara ere, salatu nahi zinuten hor gertatzen ari dena? Bai, Seaskak bera, ez barimara zuzen kiunkiatua, Seaskaren helburu nagusia da e, e, Euskal sortzea jortzea, ipara Hori dugu helburu nagusia Seaskarekin, aska, orta nako harik ira Eta barakigu, euskala indar hondibada e, bide hortan, baina ez gira, ez gina traesna bakarra. Eskola publikoak eskola txenditu aurra iniz, eta ez baino aditu e, euskal iztun izaterat edamaten eskola e, txenditu aurrak, euskara egoera larrian gelituko da ondoko amarkadetan e, ipar euskal errian. eskola dugu eskola publikoak aurrak eskaldu duditzen. Eta horretarako, bat hartua zen azken urteetan, Aitu gira, e, korokorki, e, gehi itarra eskalizko bizertea ditu da pixkanaka elebiduna sartzen eskoetan, Gehi orai azken urteetan murditze eredua ama eskueletan mugaturik. Benen daia denik unkratza hondi bat da. Ari dena zabaltzen pixkanaka. Eta hor, ezkun nazionalak martxauri oztopo hondi bat ezagirio. Aitxaki utxak asmatuz. A, argiki e, ez da elementu juridikorik a, hartu buten edabaktianak da bakarrik, zkararen, uh, garapenaren, orz topatzeko naikeria. Hori, xalatu nahi izan dugu, da egiten dugu, bai gizartari, bai autetxiai, hori bai, uh, ez desaten onar, jadanik autetxiak asigila lanean, eta gortzabizik ona da, baina burroka hori hilabazi berda, murgitzea uh, publikoan uh, bai, bai iztatu berda, eta guretako ere orokortu horokortu berda. Mm. Elebituna, uh, eskola, eskola guztietan minimo bat izan berditeke. Bat eskolan eren bat bederan mugentuko ez dutena euskara eskaintzen bat ere, horiek elebiduna bederan eskainu berdute, elebiduna eskaintzen duten eskola publikoak guretako berdute murgiltzearen autua egiteko posibilitatea, eta gu dugu ere gauza bat, murgiltze eredua ama eskolan, experimentazioa zen, eta experimentazioa neortu dute, baluatu dute, fogatu dute Francesaren kalpetan ez zela egiten eta gainera ikasketa gu eta obekuntza batzela, zela ez gu galetzen dugu eh, eksperimentazio hori zabaltzea ez bakrikama ikasturetan baina lan maila osoetan eskola mm -hmm. publikoetan eta mm -hmm. legez finkatzea hori eta legez finkatzea hori eta legez finkatzea hori legeak mm -hmm. mm -hmm. eksperimentazioa honartzen du hor eh? uh, uh, rektoreak zuen argumentazioa bizibitzara uh, uh, uh, hori nahitzen manibara du labi urte pasazan legean Baina legeak ekspresituki idatziadu, eksperimentazioa eskubidea badela eskualdeetan, horako gauzen beraz lege horrek babestan du, murgitze eredu eksperimentazio hori egin dutena, ez du debekatzen. Mm -hmm. Garai berezian eldu da sartzea, 2005-2008 bateko ikasturtearena, zehaskan nola prestatzen ari zirezte, neuri sanitarioak beharko dira, Berko dira, errespetatu, eh, hor uh, neuri batzu plantan ezartzen intuzu eta antolaketa bat Be, pentsatu duzue? Momentuko, uh, razoan agusia dugu, uh, bea egauten gilela, hor maiatza eta ekainan bizizan dugun bezala, uh, aginduen bea egokigida. Bat dugu protokolo bat, uh, publikatoa izan dena, baina uh, idatxia izan da u da hastapenean. Eta protokoloarek dio aur guziak errezibitu behar ditugula, e, ikastoletan eta neukriak biziki harinak izan daitezkela. Bainan hori uh, dula espaldi datia eta publikatoria izan da, ikusi dugu gedoztik uh, frantzia osoan pandemiak bigarrenak nashbat hartu dela eta hor piskabat uh, beldurra berretzartu nahi dela. So posatzen dugu uh, protokolori aldatu ko dutela ondoko egunetan. Eta ez dakigu zezentzuptat, zezneoketan. Uh, gaur egun protokoloa atxikitzen e, uh, manioa dute, Hara, sartzea antolatzeko ez guara zuaren nagusitik izaren. Baetugu berdiren edakaseko puluak talde horxuekin aritzeko normaltasunez. Mainan, maiatzan bezala abehiro talde tipietan aritu berbarima dugu. Hor, baliabiderik ez dugu moentuko, eta ez ian baliabidegiago eskeniko diskuten edo konpondu berko dugun dugun gutxi horrekin. Hori gertatzen malitz, gertalaitike sartzean, Ez hasketo kirik zatea horku zientzat ikastuetan behiro maiatzan maiatza eta egin dugun bezala. Eta hori kalte garriteke. No, berant ginen dira, igur dituz hori hasteko, e, zein diren konsinak. E, Bururatzeko ikastukte begiari begira, e, egoera oktaz aparte, badira behi batzu, e, se aska sarean badira hola proiektu berezibatzua ipatzen aldirenak? Moentuko horten ez dugu ikastola berritik edekitzen, mm -hmm. hori ez da urte hori buruz, Gualegira ondoko e, urteetako bigerren bi maila lantzen. zen. Barakigu lehen mailetan, uh, aski sendotu dugu xarea azken urteetan, barakigu ere demografia apaltzen dela, beraz uh, gu kopulu aldetik berba lehen mailetan ez dugu la biziko azken urteetako garapen izugarria eh, izan duguna, aldiz uh, bigerren maileetan. Hori e, barakigu izan dugula agarapena ondia ondi bat. Lehen mailetan hain hitz aur berriz ziren azken urteetan dida, Eta hori handitu dira eta beheldud dira bigarren Eta dugu bat dugu lana bigarren mailak sendotzeko Eta bereziki ondoko igi uh, uzpala urteetan uh, Bors garen kolegio bat uh, txaman berko dugu Eta irtemidak txekatzen mm. dugu urtalako Eta hirria finkatu edu zuen? Hora hori gira ikusten uh, Espaldea bai? A, Uh, ez, ez ere ez, balitugu uh, piztabat behin ogeiago, gugetatzen egira, xarek guzia ulokortu berko dugu. Iaz asilinen pizkabat uh, autetxidez behin ekin ikusten, baina uh, aldebatetik batetik pandemian, alde batetik uh, auteskundean, gibelatzeak eta ez da baida guziak eta gezitu zituen. Horten, balitugu uh, autetxiberriak irri handan abatetan, Astugi dira uh, gaiori lantzen uh, dena kelgaretik. Energi ba peño Jora Yuria seaskako lendakaria hoitaraziko dugu. Herriugartsen uh, pusatzea ba azkenan estela eginenen chantsatu siztera baina uh, ezin dela eh? hori oridenek ulertuko dugu egueraren gatik. Mileska gurekin izanik goizuntan bestadi bat arte eta sartzean. Bizki hori bate ekin ama biogehiru 1000 mila euskara euskal gitajendila euskal zukurik ez da izanen gitaz goradigare tokia bai joan engira semperera deza urte, baina joan engira, bai noiz bait Diabolo Kiwikoak kantzuten gilituen auktengo egibujartseko kantzua ondu zutenak Eskoaleriko Prentzaren itzulia bia dezagun eta zaldibaren atxeman gorputza identifikatu dute Bizkaiko zaldi baxen kokatu den zikintegian lehen ahastuak atxeman, eta egun berantago ondorioztatu dute, hor zegoen uh, gozputza, albehto solo luze langilearen azela. Bi haste azariko dira horai hortan miatzen Joaquin Beltran beste langilea atxeman agete. Hor ez palimadute atxema hiten, beste toki batean segituko dute a ere solo luzeren at maiiteak familiarendolua lagunduko duela azpimajatzen du gara egunkariak goizuntan, familiak zabaldu duen gutun batean sustengoa eskertzen dute, eta justizia bete da dien galdekiten. Zei kasu berrien heinetik hurbil dira zenbakiaka. ha? Ego euskalegiko zenbakiak dira, ipache euskalegikoak batak zuen zirela inekeski ukaiten. Boste egunta larogoitama bost kasu kondatzen dira, horietarik iru bizkaian, araban larogoitasei kasuetatik larogoi gazte izen berean dira. Nafajoan ere zenbakiak emendatzen ari dira, hala ere iruineko gobernuko Boz ere maileak baikohtasun ne bat, aipatzen du. Jendea leru-leru testatzera. Media bazken izenburua paperezko edizioa ateratzen da hostego nuntan. Errietan egiten diren virusaren detektatzea ekimenek ajakasta haundia dute. Transmisiokatearen austeko txesna bat da hori. A egez egiturak mila test egin zituen agogilaren amalaua eta artean, departamendu untan. Amar laguneko elgagetaratzerik ez du nahi Eusko Joglaritzaka? Hori da, ez du nahi, hori zehazten dute ez dela debeku bat baizik eta gomendio bat Amar pertsonako elgagetaratzeak e, beraz, baztegtzeko pundu hori zehaztu zuten ezkuntza sailean bestalde eragileak ahanguratuak direla aipatzen du behia egunkariak. Eta estatu batuetako hauteskundeak gerota eta aipatzen dira, Euskal Prentzan. Urbiltzen ari baitira, behiak serie bat eskaintzen du asteuntan, garrak ere artikulu bat goizuntako alean, Biden Trump lehiabaino galdera Trump bai ala ez bilakatzen ari da, haien ustez. Eta ahate bat, ele emberri honta amalau, elkarhtearen jomugan. sud irakurgai duzu hori, Lixo Zerian kokatu aden Lekuvoar du Sezon, bideo bat grabatu dute. Hora iarte ikusi dutenen artean piesena dela diote elkartekoek elkarhte animalistakoek. Ate batzuk zikinaren erdian bizi, Ate hilak, kaka denetan garratoinak ahrak, Ahduradunak dio tempesta batek kalteak egin zituela eraiki hortan eta aajinatzeko ofizialerik ez zutela Hman pandemiaren gatik eta pixkanakari direla begz plantan ezatzen. Atik ukatzen du AT-ak badirenik muntaia bat da hori haren ustez, planta bat bada azkuntza hoen kontra zituzten irakur dezakezue artikulua. Guna zein diren aipaga inagusiak tokiko prentsan goizuntan eta tokiko prentsan ainitza ipatzen dena eta gukere ainitza ipatzen duguna COVID-epidemiaren gaia eta hortaz mintzatzeko sean berteretxe medikoarekin aritugira jakin nahian nola jokatu behar den simptomoak senditzen badira eta e, berak zer dion testen beharaz, baina lehenik Horai kasuak balin badira ere, Euskalegi bahenek aldea, luzaz behiraturik egonda, hori nola esplikatzen den galdegin dio, pantzo, irigaraik. E, esplikatzen alda, Euskalegian kasu ahazgutiz zirela e, konfinamendoa e, hasi delarik, eta konfinamendoa urruak untxak espetatua izan da. E, ego ziren kasu horiek ez dira Ipadera pasa be, bo, muga ere konfinatea baitzen hoit. Eta gero Frantzia Ipajadetik ere e, jendea ezpaitagin edo ginbaldia etxe egon da beraz konfinenduaka leku batzuetan berantegi ginbaldi e, da konfinnamenendua gure kasuan Ipajoskal egin kasuan goiz igin da edo be, behartze laike. eta hoi eska kasu gutiago izan dira segujenik hori diotoena eniz epidemiolista ez daosoena hala hori Pentsa, ara, pentsa daiteke. Hala. Eta rekake nahi du, bernekaldiuntanak aldi guntan diren kasuak erri ditula deskonfinamendiak? Begazala deskonfinamendia ikina, uh, hemengo jendeak uh, joiten dira uh, kanporat eta behiz heldu, kanpoko jendea hainit heldu da.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 Beraz, deklaratiak direnak edo eh, deklaratuekin, eh, kasu deklaratuekin kontaktuan, kontaktuan izan direnak. Horiek, bo, araua, araua edo prinsipio da, testatua testa izaitea. Beraz, kontaktuan izan badinbada jendea eh, positibo den batekin edo sintomak dituen batekin. Medikoa ditu, guk ebaluatzen dugu telefonoan berdenez uh, miaketa kliniko bat eta badiren eritasunen arabera eta uh, jenaren arabera, hatxan, uh, hatxan dura edo uh, hori eguzien arabera ebaluatzen dugu berdik dugunez jendeak ikusi eta posible ja, bada... Zorida ez da zuzenkin diten mediko rat, eh?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 kontaktua eta gero zazpiegun berantago, lehenik segidan eta gero zazpiegun berantago. Hori da teorian, gero praktikan garaziko laborategian eman dezaun, itzordu hartu behar da eta lehentasuna dute preseski kontaktuan izan direnak edo sintomak badituztenak. Mm -hmm. Zenta horrein, duela zonbaitegun, denek egiten aldituzte testak, ordonantzari gabe ere, laborategirat joanaz. Bainan, uh, alainan uh, leintasuna dute ba horiek sintomak dituztenak, eritasun eta um, agulesia ezberriak dituztenak eta um, kontaktuan izan direnak positibo batekin. Ba, orden sintomo bat ere sintomurik ez dute nere zertan iesue ustialekia bester uh, testaz era jo baino leena. Ba, Eduzen gisaz laborategiak hori janen du letasun ez dituzte e, letasunetan lehen e, testa, lehenik testatuko horiek. Gero da ahala ere badela anzietatea haainitz, heritasun hogin inguruan, denek baditugu gure inguruan ahau e, diren jendeak edo iritasuna dituztenak edo xaakk eta neuok keztu nahi e, be, jende hori konti, kontaminatu. Eta honi, konfritzen dut, jendeak nahi eruduela... Gero, uh, behar du ere, testak baditula bere mugak, e, egiten den testa da PCR testa, PCR testak erraiten du bakarrik testaren mementoan infektatia uh, girenez, ala ez. Eta beraz, berdin laur du maz berantago, gohin mitu berantago, infektatia izaiten, ala, maleruzki baditu bere mugak. Beraz, testak interesa badu sintomak dira eta kontaktoloni dira bestenaz, interes gutiago badu. Xan berteretxe bai goziko medikoa entzuten ginoen, horren laurten baten buruan EH Baiko Udako Unibertsitatea zariko zauku Xabi Lajalde. Mementoan, sortzi terdietako behi sailaren tenorea, pantzo irigarai zurekin, eta horrengo egi eh urratxe zestatu adela. Maiatzetik irailaren ogoiera gibelatua azkenian ezta batera ospatuko diru galtzea undia beraz, berdin egoaldeko ikastolen bestentzat, koldo telgitu federazioko lehen dakarien zuen dugu. Laborantxak idortzea zaskarki sofritzen itugiak agorzenari, bazka eskasten, kabalentzat, Europako pak laguntza goizago eskuradizaten laborariak galdatzen du Departamentuko Laborantxa Gambaraka. Eta covid biktimetarik bat dugu ere ondarrabiako alerdea irailaren txortzikoa ez da eginen, elduden urtekoari begira Reiskibel konpainia parekideak nahi du EPE hori baliatu e, alerdiarekin iragaiten diren gatazken asken ez ditzeko. Aroa lehenik zurekin, Marienez, temperaturak. Ba, gora Soma. izanen direla, eskola ibarnek aldean berriz ere diogu, oita hama zazpi, e, oita emesortzi temperaturak itzemanak zauzkigu, haratsalde untako, e, lanoko txia, sartuko direla, eta hori itsas aldetik, eta temperaturak lapordi kostaldean, oita hama gehadu ingurukoak izanen direla, gorenak. Ikastolen bestarik eh, zauten denak ezestatuak dira. Aranola, erri urratx, prentsaurekoa egin dute atzogoizian, sehaskar erri eta ikastolen elkarteek irailaren goierat pusatu zuten, dena prestatu, bos mila presunen neunria mantentzeko, baina negoera sanitarioa ikusirik, nahiago izan dute, ezestatu, ikastolen bost beste ondiak gabe egonen dira behaz aurten go, aurten ikastolak, Bizkaiko ebilaldia, Gipuzkoako kilometroak Araba Euskaraz eta Nafarroa Oinez ere ezestazia erabaki dute, diru sartzen, zena usien eskasa, beraz, koldo hotel ditu ikastolaren federazioko lehen dakaria. E, alde batetik bai diruarena bai, bai, jipoi zugarria da, ez da bakarrik ez duguna lortuko, ezik eta galduko dugulaz, bueno, ba, azpiegitura handia dituzte uste jai hauek eta pertsonalgoa, beraz, diru galera desente izango dugu, Baina, berean ere, ba, pena handiz, ba, esan dagoa, euskal herriari ezin diogula eskeni, ba, euskarari edo euskal kulturari, ba, ba, plaza plaza handia, da? eta gure jaiak plaza handia dira, eta hori ere ezin izango dugu eskeni, beraz ninguztu dut ba, ba, bi kontu horiek, ez da, guretzat e, tristeak dira. Arronado ekonomikoarena hasiko gara pentsatzen nola ekidin jasoko dugun desastreak, ba, pentsatzen ari gara horiak egitaldi handi bat egitea hurriaren amaieran, hori indik ere ez toko gara begita, Esta reseisango egoera ez dakigu egoera sanitarioa zelako izango den eta Tanta deitu zosketan ere beti parte hartzen alduziatik, zosketa iraila undanjian eginen dutelarik. Eta horretara ziko dugu, maska baita espadakoa bilakatuko dela lan onduan irailare lehenetik goiti, langilek ez badute legeberriak respetatzen, enplegatzaileak gaztigo neurriak hartzen alko, ditu, kanporak eta bide bat izaiten dela ere errandu, alen grize, Frantziako enpresatipi eta erta inen coronavirusaren detekzio kampaina kitorik segitzen da itzordubat bat hultan bidarten biak eta iruak eterdiak artian geltoki ondoko kirolgelan gelan eta irutokitan biak goizian lehenik Donibane loizunen itxasbazterian Gran Totel lakoren onduan behatziak amekak artian harratxaldez Donibane garaziko merkatu estalian biak eta bostak artian eta baionako elkarte etxean biak, biak eta lauak artean vital karta eta nortasun ageriari kin ginbehar dela Erpika dezaguna. Eta irudi jarigarrik liixozeko ahate hazkuntza bateana? Aberreen gaizki tratatzearen kontra borukatzen den L 2014L -E bergiunta hamalau elkarteak irudi berriak plazatu ditu Liixoseko Lekuguak du sezon ahate hazkuntza battian gertatzen dena gaitzesteko ahateak sola loiz eta kakaz estalia den barne zerratu eta kaiola batzutan metatuak lekuan hil diren beste ahate ondarkinen erdian bizi garratoinak, harrak, sekulan bildu ditugun irudirik piesenak elkartekoek erranduten ez sofrikarioak animalentzat eta irisku sanitario larriak bizten dena, ere urbilden erikarekin lixoseko azkuntzauren geldiaraztiak aldatu dio laborantxa ministritzak subrefetari lixoseen undene ez dakiten entzat, oloneko gunean da, siberuko mugan, baina eskualiri elkargoan parteide da. Eta klima kanbiatzen ari da, eta laborantzan ondorioak baditu, kanpoko bazkak jahanik apurzen askiak, harrek jadanik ekaltiak dituzte epentzeetan, eta maaztiek iruzpalau aste aintzina badute, maide roki. Ez bada azken urtetako urtaik beuena idortia sendida uskal herrian, eta igan bedatxe estiak ondoioak badutu. Haskuntzen aldetik baskak apurtzen hasik dia. Departamentu kollabantxak kanbeako, Patrick Echegarai. Kabaliak uh, aniz behi eta ardi behar dira bachnetik baskatu. Eta horai ikusten da egun hotan mendia. Mendia biziki dortzen dela, Eta ezpada euria fitez heldu. Eben, bida, eben, eta kailiak ere behartobida menditik ushe yamen oleheno deltzi. Eta horrek inketatzen biziki. Eta behedian uh, pencetan deuk jespa, goritia dida, pencetan harak ere aizan dida, usheia goizu eta ono eber goizta, uh, behiz ginen dida harra oliek eta lakazken junta. Beotziak kulturen alde ondoiuak ondoioak badutu. Bleh, alkarteko, Tomas Ergi, teknikalaya. Eta hartuak aztien uh goehestatik joan Tristan die eba, eta badake gobe eta bai, landaik uh, jiten tira uh, iragune indibidez uh, badake ki wash goizago jinen dira biketa da uten nenbadakia mm -hmm. ba, dira eta vegetazioa ebai hala uh, shagarak uh, mahatsa kitarola goizago jinen tira haenabia hugen irigerpen agortzia problematika handi badda. Zentsu hortab bat segintzan esperimentazioniak jamaiten dutie hur ahalbe zain guti jabilteko. Bestalde kakoetako arroilek jendiari etxerik segituko dute gutien ezeldu aste arteen nahi dute lenik diakene, zerratela zenden inkesta batzordeare lanetarik joan den usteilearen oita amekako gertekari lagitik landa, horregira, eta lan zeko eta ameka urteko emaztegazte bat zenduzela jarri erorze baten ondorioz. Joan den igandian, zaldibarko ondarkintegian, atxeman ziren giza agastuak, Alberto Soroluzerenak dira, hori, seurtatua da orai, ezogiriegin DNA edo adean proben emaitzek baieztatu dute, ondarkintegia lugeratu edo lehertuoren azpian agapatu izan zen joan deno txailian, Alberto Sorruze, irutanoita bi urte zituen urtahilean erretreta hartuko zuen, eta beste biktima Joaquin Beltran ahalik eta lasterean atera desatela hortik iratzi du Zaldibar Arbitu Plataformak xare sozialetan. Onda rabian, alarderik ez aurtena? Onda amiko, alarde fundazioak eta Rizkibel kompainiak irailaren zorzean alardean desf desfilatzeari uko egin diote, pandemien gatik biztadena, kompainia parekideak gata askadi atera bide bat atseman nahi dio, egoerak beharturik, osaiako helizkizunak baizik ez dira ospatuko aurten, eta elduden urteko alarde gunerako deia luzatziarekin batian, geizkibel kompainiak tensioen eta gata askak ez ditu nahi ditu, 2008-etik -2008 itzeman aden elgerrizketa prozesua bengoz abian jartzeko Hoiana, etxamagieta, Geizkibel konpainiako kapitaina. Pentsatzen genuen, ba, ba bueno, aukera izan zeitekela, lasaitasun hau hartuta, ba, urtero eskatzen ari garen, elkarrizketa bagune horri lasaitasun ezeltzeko, ez? Eta, eta bai pentsatzen dugu aukera bat izan daitekela, konpartitu genuen udalarekin ere bai, e, konpartitu dugu, ba, bera, u, diramizatzen ari diren pertsonekin, e, garaia dela taldu taldubardi ogula, egia dela konfinamenduak gauzak berrasmatzea askatzen digula, beste modu batean elkartzea askatzen digula, eta aukera ere izan dezakegula. Beraz, guk asiratik apustu egin genuen, elkarrizketaren jarraitzeko, ondarribin sortzen ari diren aire ezberdin horiek ere bai, bat egiteko elkarrizketa prozesu honetan, Geroz eta hotz gehiago daude hori eskatzen ari direnak, baina bai, karrizketa batek eskatzen duena da, esertzea, elkarrikustea, elkarbegiratzea, elkarren zutea, eta hori oraindik falta da. Uztut, te ari garela bakoitza bere aldetik, ez? Ba, zein puntutan egon daiteken, noraino emateko pres, zein zudien eskairak, eta eta falta zaigu beste hori. Baina, bueno, ba, esperantzarekin elduko dela, ez? Eta ez zindugu laitxaroten jarraitu, dexente dara magu itxaroten, eta ustut, bueno, ba, dela garaia, ez? Hori martxan jartzeka. Eriko Etxea eta Gipuzkoako foru aldun diaren edo deputazioan susustengo harrikin, Jenny Pierce izeneko nazioarteko bitartekariak zuzendu elgerizketa prozesu bat arroztu zuten, urte estapenean, pandemiak ezestan aseizuen, orai, bilkura hori, agendetan ez dute, oraino, markatua estallakina noiz seginen den. Bestalde, EFS odol bilketaren egiturak jakinarazten dauku odol bilitzea ginen duela ostegun eta ostiraleuntan ziburun espaz polibalan izeneko gunean puluk irol zelaiaren ondoan hori atsaldeza egun eta biarra, iroak eta zazpiak hartian. Ata ratzen Feria, erriko besteak ez ez dutok bali ere, Gazna Feria mantentzen dute ostegun untan, Gazna Oberenaren lehiaketa izein da, belagarren lehiaketa animazionetan, oita hamar bat Gazna egile, aterratzeko plazan bilduko dira, Biarno eta Sibirotik geieniko oso irati ardi Gaznaren txorma jakoak. Girolak eta pilotan atzo etu aldor edo urrezko izarra lehiaketaren lehen finala edo finala diokatu da barda, donian egaraziko jaialaian eta ikusgarria izan diteke, zeren puntu baten diferentziarekin trenkatu baita, Benetrix eta Lamordek, oita amost, oita amalau, irabaziute González Iturralderen kontra. Ez kuska azparneko berrian bi partida, bostak egiten iribarren eta larr barren etxorrate kontra, ondotik partida. Osian Muso Nachcelucu etcheviri gichan nuten kontra eta jakin trebakuntza bateratu bat hostira leuntaneginen dutela baionako rubilokolariak arjenekoekin hori kapgoton kapgotona topamalaeko mitaldek batera entrenamendu zuzendu bat egituko dute publikorik gabe iragarden dena atika hori janik gore bigisa ultan goratzen da beste publikoan daziontan Argua Marinis. Bai, Argua eta Arguiduzkitsua goiz-goizetik lano gutiz eruzola hortan. Lanoak dira e, itsasaldetik eta ondori hori gabekoak izan dira eh, hauek, eh? zeren atsaldeontako ere sinets Arguiduzkitsu aitemate hautute halere ta temperaturak ere e, gora e, joanen direla eta bereziki partikulazki esku alegre barnekaldean 28 gradutara ino eretokik joain dela termometroa diote aro ikerleek lapordin oita amar oita ama ameka gradutan egonen delarik termometroa eta ondoko eh, gau erako temperaturak hauek ere garantzitsuak dira eskolegi barnek aldean ama sei, ama emezortzi grado artekoak izanen dira beraz eh, freskatuko du gauaz atik lapurdin eh, lapordin kostaldean lapordi oita iru eh, gradutan Ogoi eta oita iru gradoen artean e, ibiliko da termoetrua ondoko gauean. Biarr, ostirala Iuskitsua e, berriz ere, lano gerotake iago, lano horiek atxalde astapenean lapurdin din beriziki euri sortazon baitzobotako dituzte, eta eskualegi barnekaldean iluna beharko da igurikatu biarr euri sortazon baitzuen ukaiteko bazterren freskatzeko biharko temperatura gurenak hoita uh, amak gradu ingurukoak izanen dira. Goizberri, Shaila, eman kizuna, badua, haintzina, batzitze, zeikin? Zeikin, malashter, uh, ipatuko ditugu EH Bai uh, Mugebendu Politikoaren uh, Udako uh, Unibertsitateak, behar behar izan baitzituzte, uh, moldatu egokitu egoerari eta jokoetan ere hariko gira bederatziak bos gutitan, Eramon martikoren arekin, baina lehenik nazioarteko prentsaren behirriak dezagono. Ta Bielorrusian Lukatsenkok gobernu behirria osatuko du. Europak batasunak ez ditu onartzen eh, agor hilaren bederatziko hauteskundetako emaitzak eta beste egialde eh, frangok ere ez. Ala ere, Lukatsenko presidenteak gobernu behirria osatzen zuela jakinarazi du atzo behautaketaren kontrako protesta gogojen artean bielo buruak zaintza gainera indartu du mugan batez ere natoren tropen mugimenduer so egoiteko presidenteak galdegin die Europako liderrei eta Ameriketako estatu batu er, ere bielo-jusiaz ez arduratzeko Ema itza ofizialen arabera euneko larogoi eskuratu zituen Lukatzenkok, Tikanovskaia oposiziokoak euneko hamar, baina oposizioak iru edo yukutria salatzen dute, Lukatzenko prezidenta eda mila bederatzen largo eta largoi unat, Autezkundeak ez ditu errepikatu nahi, baina ez dubaztertzen konstituzioaren erreformatzea. Aldiz Malin, Autezkundeak itzeman dituzte. Estatu kolpea eman dute militarek, Asamblea Nazionala eta Ibrahim Bubakar Keita presidenteak demisua eman behar izan dute ondorioz, Salbazio publiko batzorde nazionala plantan ezagir dute kolpistek eta hauteskundeak izanen direla jakinarazi ahazoinezko epe batean mugak ere etxi dituzte eta gauetan etxean egoiteko manua ezagir dute. Ala ere zehaztu dute, algerreko akordioak indahean segitzen duela, hori da bimira eta hama bostean Maliko osagai desberdinen artean izenpetu zuten bake ituna. Eta Izraelek berriz ere Gaza bombardatu du. Haien bertsio ofizialaren arabera Hamas taldearen kontrako erasoa bezala aurkeztu dute. Sua eragiten duten baloin batzuen jaurtitziari erantzunez. Ala ere joan den agogilar eganberda agogilaren seitik gau guziz... Gaza bombartatu dutela Israelak, Palestina lujalde hogean blokusa edo blokeoa azkartuz, ahantzaleak ez dira itxasorat ateratzen ahal, Merkantzien pasaiaguneak ere moztu dituzte, Egegaiak emekiago pasatzen dira eta ondorioz, Gazako elektrika zentrala bakaja etxi behar izan dute, Egiptoren bitartekaritzarekin egiten diren solasak, ejangabedoa ejangabe geldirik daudela. Izturitze artetxean Agoriraren ogoita behatzean Larrumbatez, Kantaldia Sortziak eta erditan Kuper Ordorika Ondotik airea izpak Hainzin, saspiontatik goiti Apeitifa eta taloak Artetxeak antolaturik Euskotietan Uda da, bu, da, da. Eu ratietan... bai eta EHxe bai politikoak udan pentsatuak zituen egunak beak izan ditu moldatu oraiko egoerari egokitu. Heuden aste ondaan iragan beaga agogilaren hogeita zorzieeta hogeita bederattzan. Aitzinat... Aitzinetik pentsatuak zituzten ekitaldi batzu ez ezttu dituzte, Bideokonferenziakala ere atxikiz, Xabi Lajalderekin mintzatu da Pantzo Irigarai. Bai, eh, bon, ikusirik eh, COVID-aren inguruan egoera txartzen ari dela, bon, erabaki dugu, enbat eh, gauza ezestatzia, haintzin ikusiak inituen bereziki eh, taliejak, gure universitateetako taliejak. Eta uh, presentzialean uh, diren itzok duak ere ezestatziara baki dugu. Hortaz, uh, geditzen, atxikitzen duguna, dira gure mitzaldiak, hain zinik usiak mitzaldiak, mainan eginen ditugu bideokonferentziz. Biltzerik ez da izanen? Oribera, eh, fixikokit biltzerik ez da izanen, ez. Bideokonferentziak gaideaz berdinen ingurian, ordean Kanakia, Katalunia, lotzen dituen ekitalibat izanen da? Bai, ordoan, jakim erda, normal ez, elduden urrian berriz inmarluketela uh, autodeterminazio referenduma kanakian, Hori delata gure galdea zen zertan gira uh, autodeterminazioaren aldeko uh, borroka euscalerrian eta katalunian eta hor izan ditugu uh, bia ditu uh, al débat étique zuzenean Xavier Antich hori Barcelonako unibertsitateko erakaslea da eta parte hartzen du omniun kultural dinamika herritarra uh, horretan bon, berekin uh, aztertu nahi duguna da nola lortu duten azkeneko marka da katalunian Erritar mobilizazio uh, zabal hori autodeterminazioaren uh, eskubidearen alde. Erran e, berda ez bakarrik abertzaleak haizik uh, eta uh, abertzaleak ez diren uh, diende multzoak, barne etorkinak ere mobilizatua azkar katalenean. Nagintu mobilizazio horren gakoak ulertu, eta gero etorri ere eh, Euskal Hergirat, eta hortarako uh, izaren dugu Mario Zubiaga, bera ere eh, Universitateera Kaslea, EH un, eta gure, gure eskudago ekimen egitarrean partertzen du uh, Mariok. Ara, behaz hori, uh, katalinoaren adibidea nolak ekarri eskoarek irata, hori noiz eta zer uh, maneretan, behaz, uh, segitzen aldugu? Bai, hori izaren da, ostialian, haratzeko uh, zazpia honetai goiti, eta uh, bideokonferentzi hori segitu nahiko duenak, behatxe lutura, lutura eskoaregia baien, Web gunean. Ara, gero bigen konferentziak, Kortxikara teremaren gaitu? Bai, orduan, hor, izanen dugu uh, zuzenian Kortxikatik uh, jangi talamoni, Kortxikako uh, bitzaharen lehendakaria, eta arek aipatuko dauku uh, lantzenari diren errenta univerzalaren proposamena. Kortxikako biltzahak uh, igan apilean, plazaratu du uh, txosten bat, Zeinean, espikatzen duten, posibildo elakortxikak Luralde kolektibitatearen eskutik errenta universala indarren jartzea. Beraz, guguna idugu jakin, a, beraz, zer den proposamen hori, nola den gau zagari, eta jakin ere, nolako arremanak dituzten frantzes gobernamendoarekin, zeren, dakibunez, hori oztopatu nahi du a, pariseka, bon, eta horren inguran, beraz, zeren dugun intzaldia. Ezekiten eh? Ez entzat, errenta univers universala, Baia, ba, egenta unibertsala da, egenta eh, bat, gutieneko egenta bat erritar guzieri eh, eh, emaitekoa eskubidez. Hemen eh? sortzi urtetik goiti erritar bakoitzak baluke gutieneko egenta bat eh, eskuratzeko eskubidea. Eh, Naiz eta ez lanik egin. Hori eh, larumatean? Bai, larumateatxean haratzeko zazpionetan ere. Eh? Eta gero, uh, a, gai bat, atakeko parteide edo ere maileetarik batekin. Bai, hori ditrube, hori da atakeko uh, bosera malea, jarekin gira larun batian ere bai, mainan goizian, amaretaik eguerditan. Eta, uh, bon, atak zer da, atak da uh, mugimendu uh, alter mundialista bat, eta haiek... Konfinamendu garaian, uh, martxotik haintzina, plazaratu zuten uh, deialdi bat, e, biharko mundoaren ere aldeko deialdi bat eskatzen duena erautza ekologiko eta sozial bat indarrean jartzea. Alegia, e, bakigu COVIDaren uh, ondorio ekonomiko eta sozialak uh, latzak izaren direla, eta atakekoek, diotena da, ez ezagun uh, betiko logikaren baitan uh, segitu, beste beste ganditu ditzagun neoliberizmoaren logikak, eta uh, latza izanen den uh, krisi huri, baliadezagun uh, beste logika batean sartzeko, uh, eta beraz, haiek uh, uh, ezagarritu nahi duten logika hori da, uh, irautza logiko eta sozialaren uh, logika. Ordoan, hori ditruberikin, nahiko dugu aztertu ba, ta za zein dira haiek proposatzen dituzten neurriak, eta Zbide jojatu behar dugu neugiguak uh, eta uzagagiak izateko. Xbile jaalde zuten ginuen eta konferentzia horiek segitu nahiko dituztenentzat, lotura atxemanen duzu EHbaien webgunean agogilaren hogeita sortzie eta hogeita bederattzan hortzirata larrun bat izanen da. Kantu batekin segitzen dugu eta azteuntan Ander Fernandezek hautatzen ditu gure kantuak tenoreuntan, edo bere kantuak, hobeki erran Ander Fernandez zer proposatzen daukuzu gaur. Gaurko kantua lagunak, <laughs> e, ni garazueken plastik izango da, eta zer esan honi buruz, e, lagunek esaten dute dela diskoako jita, eta, eta asko kez, beratzen e, dute esan dute plastik, Ba, bueno, zaborraren inguruan genbiltzan dizka honekin, eta nola ez, ba, plastikoa eta plastikoa, materiala eta baita ere metafisikoa edo. Plastik. Plastik. Plastik. Plastik. Plastik. Plastik. Plastik. Plastik. Plastik. Plastik. Plastik. Plastik. Tomateak neguan. Plastic. San Valentín golarak plastic dena plastik edonon plastic betiko elkarrizketak plastic taberna zuritan plastic cocaína gramo bat plastic. dena plastic edonon plastic plastik plastik plastik plastik plastik plastik plastik plastik plastik plastik plastik plastik plastik plastik plastik plastik Isuria urreko gitzak, Lastic. telepitzako pizzak, zena edo non plastikik. Nire burua Nire burua Nire Txaloak entremesa, estik, dena, edo non, plastik. Autezkundeak kreditu txartela, estik, eroiak umentzako pardela, estik, luntxak zariak, makro dena, plastik, edo non, plastik, Eroia, pardela, luntxak, zariak, dena, plastik. edo non. Bai, hori da. Hori da onde Fernandezek eh, proposatzen zaukun kantua eta Bihar Arasteuntako azkena proposatuko dauku. Joqueta hartzeko astirik eztugu gaurkoan baina are eman da utzet Irria Biharko Biharbaitugu sosketa eginean belako kooperativa eskaintzen daukun Saski hojena, zozketa ere eginen dugu ba, Sharkuteria eta Gasna platoaren zat, hori aldudeko Gasnategiak donibane garazin antolatzen duen, duen gaualdiaren zat, hori biakaratzian, ez azpietan, ostir albuzit bezala, eta ba, ditugu liburuak ere irabaztekoak sarako biltzaka urbiltzen ari dela, eta Erriak... Izanen dugula... arratsuntan eta... Eguerdiuntan Lennik, eh? Barkatu... Eh? Ba. Eguerdiuntan eta bi-erriak... Nun goberdubia. Eguerdiuntan eta zen like. in eta... Garruse-lukuse. Garruse-lukuse. Garruse-lukuse. Almaniken usse-lekin finitentiela. Oh. Garruse eta lukuse. Ezaiz butzka d'lukuse. Eberdiun ishi lukoniz, bantzoa. <laughs> Hor dugu, dugu berriak emainiteko prest! Eh? Jauzia, jauzika jena zaukohu bilda zaukohu. Mik horatunik biachartio garen dauzut, Marianiaz. Bai, biachartio. Eta utxiko dauz, gulekoa panzoirik araie, suri itza bederatziak baitira oraie, eta berrietaz pundu bat! Eta koronavirusaren ondorioz, maskak baita ezpadakoak bilakatuko direla lan munduan irailaren lehenetik goiti errepikadez agun, lan nilek ez badute lege berri errespetatzen, empligatzaileak gaztigun euriak artzenalko ditu, hori errandu uh, alengrizea frantziako enpresatipi eta erteinene ministroak atzo. Covid-epidemiaren gaiaz mintzatu gira ere, sanberte jakin jakinaia nola jokatu behar den eritasunaren simptomoak senditzema dira, Eion test edo ikerketen behargaz. Lehenik orai kasuak ba bad ere Euskal Herri Eginekkaldia luzaz begiraturik egon dela agazoina bere ustez kasua gaz gutxi zirela konfinendu hasi delarik eta hau aski goiz hasi eta ongi errespetatua izan denez, ez delala bir birusa edatu muga esteak ere hegoaldeko jendirekilakoak emanak mugiztu ditu,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 Sintomak bat dituztenak. Mm -hmm. Eta horrein, duela denek egiten aldituzte testak, ordonantzari gabe ere, laborategirat joanaz. Baina, uh, alainan, uh, lentasuna dute horiek Sintomak dituztenak. Eritasun eta um, haulezia ezberdinak dituztenak, eta um, kontaktuan izan direnak positibo batekin. Eta, jakindena den, testak egin endirila, ostirale untan, atxaldeko biak eta bostak artian, Donibane Garaziko, Merkatu Estalian, AERES, Osageria Agenziak, Antolaturik, bere vital karta eta nortasunak giriarekin, joan behar delari hori lehen, atxaldi untan berian, bi egiten dira, testak, geltokion duko kirol gelan, biak eta iroketari kartian, eta biak, Donibane Garazikoaz gain, izain dira ere, goizez, Donibane Loizuneko Grand Hotel delakoaren ondoan, abeatziak amekak an eta atxalde ez baiionako elkarten itxeana biak eta lauak artiana Senpereko haintzira, erri urratxe gabe egonen da aurten, ikastrolen besta, besta ezestatzia erabaki dute antolatzailek maiatzean egin beharzen aire hilaren ogo irak gibelatua zuten baina azkenian ez dute egiten alko, neogri sanitarioak errespetatu zantolatua zuten, lagazkeneko erri urratxe, gure lugaldean COVID-i duen garapenak konbentzitu ditu erabaki erabakizai lorren hartzea, Gipuzkoako kilometroak, bizkaiko imilaldia, Nafarroinez eta Araba Euskaraz ere ezestat batzen dituzte egoera sanitarioak sehaskako ikastolen eredu ekonomikoa zalantzan esartzen dula, egandu, pehio jorra jurgia sehaskako lehen Onda Alardi Fundazioak eta Jaizki Belkompania parekideak irailaren zortzian igen e, beharazen desfileari uko egiten dute ere, razuin berengatik biztan da, baina 2008 bateko, Alarde Egunerako DIA Luzatziarekin batera, Jaizki Belkompaniak tensione eta gataskak ez ditu nahi ditu, elgerrizketa bidean sartuz uh, eta xa, bide hori sakonduz. Ehatxe bai, entzondugo lehentxago, Eskerra Bexaleko Alderdi Politikoak ere behar izan du beregudako universitatia oraiko egoerari egokitu, hain zinetik pentsatuak zituen taliar desberdinak ezestatzen ditu, jende bilzerik ez da eginen, beraz, bakarrik atxikitzan dutena, bideokonferentzia,